Сіла набильця ясел. Господи, скільки було завжди тої роботи у дворищі, а оце все вже упорала. Хоч лягай у домовину. Може, до Івана піти і до Дмитра? Казала Софія дев'ятини їхні сьогодні Дмитра і Миколи. Одна баба на всі городища, от тобі й поминки. Марія хоче набрати оберемок сіна у другій половині хліва, укинути його у ясла. Може ж таки, прийде, мавре, і натикається рукою на щось тверде під стіною. Хутенько розгрібає сіно. Під обгурканою глиняною стіною стояв дубовий хрест. А я, Іване, все допитувала, де подівся дубовий брусок. Що залишився, як будували ганок Він пропав тоді, коли ти став худнути І танути на очах От чого ти зачинявся уночі в комірчині Курив, кашляв і стругав щось Значить, знав? Настя сказала Вона саме тоді вмирала І погнала тебе Піди, попрощайся, іроди Переказували. Настя сказала, «Не затримуйся, тутика, бо я там тебе чекаю, вже без Марії». Відшліфував дубину, прооліфів, сухе, вив'ялене, аж дзвенить дерево, і радіація його не візьме. Марія одв'язала від металевого кільця у яслах маврин на лигач, обмотала ним хрест, перекинула кінці мотуза через праве і ліве плече, піддала хрестовину і, важко ступаючи, заточуючись, вийшла з двору. Хрест муляв спину, в'їдався в хребет, але вона, стіпивши зуби, хапаючись рукою за паркан, несла його, маленька і згорблена, мертвими своїми городищами, у яких підбивали голодні собаки, стріпували крилами кури, що спали на деревах, шастали по дворах лисиці. Під парканом уже оцвітали дерева. Хрест часто перечіплювався попереченою через низьке пагілля, і цвіт сипався Марії на плечі, на чорну хустину, на хрест, на мокрі від поту руки, що аж посиніли, тримаючи мотус. Я й там, Іване, знайду тебе з Настею. Одверну від неї. Але твоє щастя не маю права вмирати зараз. Бачиш, що робиться. Там лежати кожен може, а ти спробував би жити, тутика. не я стала, а хрест як кам'яний. У перше війни, коли думала, що вдовою стала, Мішок картоплі аж у Київ носила, на хліб виміняти. І на ранок додому верталася. А скільки дубових колод перетягла з лісу в двір. Спаршивіла баба. Чого вони так злякалися той радіації? Нема ж її. Чи погано бачу? Вона часто зупинялася, ставила хрест на землю, Заумирала під ним, прислухалася, як він давить на неї своєю вагою. Здавалося, щось ось зовсім придушить її, і вона вже ніколи не встане. Та поволі угамовувалося серце, рівніша в подих. Вона в думках наче заговорювала хрест, щоб він був легшим, що мусить його нести, що не варто йому впиратися, бо краще бути Христом на могилі, як згоріти в печі. Таке донесла докладовища. Опустила його на землю і побачила, що Іванова і Дмитрова могили зграсовані коруючими ратицями і загиджені коровами. Зребла уже просохли кізяки, Віднесла їх під паркан, звідки загарчав на неї собака, що дрімав біля кубки курячого пір'я. Заговорила до нього замок. Довго підгрібали пісок на обох могилах. Але зробити це голими руками було важко. То з'єднала могили в одну, бо поночі Дмитра поховали дуже близько від дивана. Вигрибла посередині за глибину, підтягла на мотузі хрест на могилу. Як Микола на душечка стріниться тобі, Іване, щоб не скупився, приголуб заспокой, бо я тебе знаю, тільки б наряд давати і покрикувати. Хоч тепер пригрій і Миколу, і Дмитра. Про них, бідненьких, сьогодні газета з Москви написала. Йду я сюди додому. Міліціонери мене перестріли, не пускають. А один сидить на мотоциклі і газету читає. А з газети на мене Микола дивиться. І Дмитра вперше побачила. Кажуть, якби не наш Грицько з товаришами, то вже й область вивезли б. Не повірили, що я їхня мати. Завернули. Але я обійшла лісом, бо у них карта, а у мене ноги дорогу знають. Вивезли нас, Іване, звідси, далеко. За сто кілометрів. Добре, що маємо землю велику, а якби малу й тісну. Куди тоді їхати за кордон? Проситися до чужого народу? а як він не прийме, вважатиме за нахлібників, куди тоді, на місяць? Так там теж таке. Із землі видно вночі, як брат брата на вила бере. Пригадуєш, бачили, коли простоювали з тобою під моїми ворітьми, і ти мене єдину любив. От який світ настав, Іване, після твоєї смерті. Не можна самих дітей Залишати в ньому Мушу жити Як заклята З останньої сили Марія підвела хрест Поставила його вертикально Загребла ногою пісок Обтоптала І немічно зависла На дубові поперечині. Прийшла додому, коли над городищами Над лісом, над зоною світало Зачинила двері на засовку і, не роздягаючись, лягла на репучий диван. Чи прокинуся, як засну? Що не зробила? Картоплю вже росте, хрест стоїть, пушок ситий.